А поле все гукало, ніде дітись, хтось із діток сплакнув, немов на гріх, Півсонна обізвалася дружина, і він підвівсь на поклик той родинний, задув лампатку, вийшов на поріг, вже стала над криницею зоря, рушевську добру воду солодила, хмарки, мов відьма, вистроїла вряд, зварила баба Христя, молодила. Жінки, воно, пішли так, як до неї. І брики з ними, бісів чоловік. Чи то мудри, чи дурника все клеїть. Він, наче спати, нелягавий свік. Сегельня світить пеклом, наче міг. Поніс до річки вершу дід гомора. І срібний місяць, сторож, мов, сізів. Вже покотив на Шеліпкіну гору. А я ж тут хто? Не зоряний Богдан? Говорять, ще не зораний, усяко. Малеча й та буває на бреда, Гука сміється з мене, не бораки. Не вперше в ніч зриваюся отак, І поле так гука мене не вперше. Воно до мене в хату приліта, Але йому б ні тісно, як в одежі, Десь там воно застало. І зірки його вже засіяли, я знаю, Молочаї холодні, мов п'явки, всю хвору крівцю з нього випивають, аж ось і став, і гребля, і верба, яку, садивши раз, лише торкався. Привіт, Вербиченько, сестриченько, журба моя в тобі дозріла вже, гіркався. Я стільки тут приходив, а обнять. Чи забував, чи галавий й ну, ну не плач, зайду, і серед дня дай гілочку, відкну собі вдома. Аж ось і гліт голодний, і терник, що рік цвітуть, ні разу не забули, таких і справді спробу пригорни. Аж ось і поле, тихе, мов заснули. Ну, здравствуй, здрастуй, полочко, я твій і дід мій твій. І татомі, і дітки, лежиш ти тут віками, мов сувій, мов самобранка степу для сиріт. Самобранка, від тих часів лишилося нам мало, Призабуті казки та пісні. Самобранка тоді проживала ще у рідній своїй стороні, Ні від кого на світі не крилась, Хоч життя було, мов карусель, і доїла, і прала, і варила, Ще й про все те співала пісень, діточками обсипана рясно, Квітла хата в щасливим танку, Сам Господь на той скарб задивлявся На небачену уроду дзвінку. Та життя її так обікрало, Турки, шляхта, підпанки й пани За сльозами невидима стала, Самообранкою стала одних. Пригадуєш, маленькому мені То зайчика, то квітку присилало, Тебе ще я не бачив і вісні, А ти вже мене зачарував. А як ми вперше стрілись? Весь день Лиш я і ти. Батьки усі в роботі, а ми удвох. Ніколи і ніде не знав такого раю я Звідтоді. Нервавши, міг я нюхати квітки, Метелики сідали на долоні. І жайвори у небі, мов, дзвінки, Тримають іще й досі у полоні. Звідтоді я вже знав, що весь я твій. І війни, і мандри, все то тимчасове. Шептав, співав я, вітрику повій, Туди, де плаче поле колоскове. Я плуг скував із татових шабель. Ніхто не зна, шаблями я ораю, От тебе зовсім поруч до небес. Повз тебе всі стежиночки до раю. Пригадуєш, як в голод, все зерно тобі, Я не вагаючись довірив. З тобою ми не просто за Тебе мені, Всевишній, сам намірю. Ви слухали програму «Літературна студія». Автор Григорій Лютий. Звукорежисер Сергій Конашевич, ведуча Світлана Коваленко. Ефірі програма Літературна студія. Дорогі слухачі. Це лише третя передача озвученого запорізьким радіо роману Григорія Лютого Мама Марія. Але вже нині маємо чимало захоплених відгуків. Колись іще малою я так чекала передачі «Театр перед мікрофоном», довірливо пише нам Любов Харченко із Новомиколаївки Запорізької області. Моя душа виростала на тих передачах. У нас динамік висів у дворі. Було набігаюся за день, прибіжу ввечері, сяду на порозі і не зрушу з місця. Заслухаюсь, забуваю, що і не їла з самого ранку. І тепер от спасибі, цей подарунок долі – передача роману «Мама Марія». Це як про мене, про мою бабусю, про маму.